wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al'umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin walalah wa kullu dalalatin fi an-nar nderuar besimtar por para se fillojm hytben deshatu u ri kujtoj por dy gjera tvogla t cilat kan te bëjn me rregullat e ditës së xumës kur besimtarët vinë në shtëpinë e Allahut për të kryer adhurimin e ditës së xumës që është namazi xumas dhe dëgjojnë hutbën çështja e parë ka të bëjë me telefonin lezer telefoni është një prej mirësive që u ka bërë Allahu subhanuhu teala njerëzën këto kohë për të sponsoruar ata A do ta përdorin atë për ta adhuruar Allahun dhe për ta kënaqur atë apo do ta përdorin atë për ta zemruar Allahun subhanahu wa taala. Dhe si provë të tillë, besimtarët duhet të ketë parësysh se si ta përdori ose si ta mirë përdori atë. Dhe një prej problemeve të keqë përdorimi së celularit është që shumë njerëz vendosin të celularët si zile të celularit disa pingu i muzikar, edhe ju e gjithë e dinë, ose shumisa ju e dinë, që muzika është haram në islam, dhe, nuk mjaftonë vetëm e këta, por dhinë në gjami, me këto loj cërëlajsh, duke mbarë duke të loj muzikësh, edhe si kur mos mjaftonë të edhe vetëm kjo, i ubi e cërëlaj gjatë kohës, kër njëzit janë duke gjuar hytëben, ka raste, cëllulari dhe zile ti e mund dhe dhe zërin e imamit, ka raste, kur janë duke u falur, më shumë gjohët muzika se sa zërin e imamit, e pasë e nuk ingelet njeriut vetëm se të qaj halin e ti, edhe të qaj kohën e sotme, në cilën në më thënë nuk në ka nërë e hatë, shëjtani edhe në shpina Allahut, për e këture harame dhe për e këture fitneve. Unë nuk kam përshqëllim që të them që, që cëllulari është haram, cëllulari nuk është haram, cëllulari është haram, cëllulari është halal, por është halal për atë person i cili e mirë përdorat të dhe vendosat të atyuk e kënaqë Allahun. Ndëse i cili e kësh përdorat të dhe e përdorat për të për shkaj që e kandaluar, Allah i madhëruar dhe nuk është të momenti përse u cështën e cëllularit, a i normalishtë e bjenë haram më të edhe pse i � Përëndaj, unë nuk dua që të zhijemi ngusht herë tjetër në shala dhe do përpichim në shalë të përkojtëm dhe herë tjetër besimtarët, që të zhijemi ngusht me të fytë bes të themi vlejt dhe vlejt dhe, vlejt dhe fikinit cërullarët. Nëse të kush nuk ka frikë Allah dhe nuk dëshënë të ejë që muziken, po të pak të në mosimundej besimtarën shpina Allah dhe matulloj muzike. Edhe qështja e dytë, është ne kemi folur në një hutbë të kaluar për çështjen e figurave. Edhe kemi treguar se çfarë gjykimi kanë në Islam figurat. Edhe këtu përfshihen pikturat, përfshihen gjithashtu edhe fotografitë. Por oj që ne intereson më shumë sot janë pikturat, ato piktura të cilat ndodhen tek rrobat e njerëzve. Dhe kjo çështje është çështje e njohur nga hadithe të sakta të profetit sallallahu alaihi wasallam. Të sa ato që transmeton Buhariu dhe Muslimi dhe të tjerë. Dhe është e sjaruar në shumë djetarë këtë qështje Djetarë bërshkohorë dhe, dhe më pashëm Që Pikturat nuk lejohan Mbajnë të atyre nuk lejohat Gjithashtu nuk i lejohat besimtarit të falet nga dëvënd ku ka piktura Edhe aje që është më shqetsu së është Vim vindisa besimtar me piktuar në përrobot të tyre Qofsh në to për para Apo mbrapa Nëse e ka përpara e mban për vete edhe falet me të, në një kohë që me lajkë nuk hyn në vend që ka figuruar, nomërisht kur ai hyn xhamim me këtove figure, ai ua bën haram të gjithë tierve që ata të marrin deriçetin e ardhes me lajkëve. Domethën ai i bën dëm vetes tij, i bën dëm edhe të gjithë besimtarëve që janë me ta. Kështu që domethën ai në të vërtetë me këtove veprime që bën, ai bopadrisë të gjithë tierve. Kupton? Edhe kjo lloj gje, kjo lloj padrisie nuk lejohet në Islam. Sikurse asnjë lloj padrisie nuk lejohet në fenë Islam. Kjo është edhe padërdësia që i bën njeriu vetësti dhe i bën tjerëve. Kurse, me keqe, kurse Figurën, më e keqja gjithashtu është dikush që mban nga mbrapa. Figurën, modet e mëdha apo e vogël, edhe kush falet mbas të i, ai në vërtet i bën ruku figurës së tij ose i bën sejshe figurës së tij. Zot na ruaj. Allahu na ruaj. I bie sikur besimtarë shkon në xhami pasë për të adhuruar statujat dhe figurat, dhe jo sikur jo sikur shkon për të adhuruar Allahun subhanuhu te ala. Prandaj vëllazër, unë nuk dëshiroj që Të zihem ngushtë ndonjëherë për ditë xumaje ose për namazet i them di vullai musliman sikur s'kem bërë të gjara dhe pse nuk më pëlqen kjo lloj gjeje ta bëj. Nuk kam dëshirë ta zëj askënd ngushtë. Nuk më pëlqen sepse nuk dua që ta, ta turproj askënd po problemi që ndron vullai nëse ti bësh bësh me këtë lloj gjeje dhe hyn xhamia e vendos figurë normalisht bësh problematik për të gjithë. Prandaj nëse nuk e di Allahu fal për ato që nuk e di ti. Kur ta msosh e ke bërë detyrë që të largohesh prej saj. Allahu i madhruar justifikon pa dijen. Por momenti që ti më son ke bërë detyrë të disansoosh për saj, sepse namazi që falet në atë vend ku ka figura, njeriu me gjunafa. Dhe këtu flitet jo vetëm për të mdhejt, por flitet edhe për fëmijët. Nuk lejohet që në rrobat e ty të ketë figura, piktura të dukshme të cilat dallohen qartë se ato janë pikturë. Nuk lejohet kurrë gjën e fenë islame, dhe argumentet nga suneti profetit sallallahu alaihi wasallam për këtë janë të qarta. Për këtë arsye kjo është një porosë për gjithne, kur të vinë në xhaminën e Allahut Mos po ai figura të tillë nga rrobat tona. Gjithashtu edhe kur të falësh vetë çmën tënde, ti je i sigurt se nëse ti fash me rrobë ose fije edhe veç një rrobë të tillë nuk thyn me lajke aty ku fash edhe ti gjatë namazit tënd, në cilin ti do të marrësh se bavëti merr gjunave, sepse po fash në një vend në cilin ka figura dhe kjo është ndaluar në hadithe të sakta për të kemi fjalën hyrë vetë kaluar. Dhe na bën i holl për zjarrin, por këto ishin të domosdoshme. Filloj me termin ton për cilën ne Ne kemi bër domosdoshmë të flasim. Sot do flasim me linë Allahu subhanahu wa taala për jahilietin. Për jahilietin dhe për rrënjën e jahilietit dhe për degët e jahilietit. Çfarë është jahilieti? Sipas vlezës jahilieti në gjuhën arabe, kuptimi i tij do thot ignorancë, padijen. Dhe ignoranca në kuptimin e vet ndahet në tre lloje. Koptimin e vetë që kanë tërgut jetarë ndajë në tre loje. Lojë i parë i njërë ansës është mos njohja e të vërtetës. Lojë i dy të është, ta njohë është një qërështë i që ajo dhe më thënë, eksiston të këtë vërtetë e ti ta njohë është gabim. Ta njohë është atë gabim në, në përshambullë, si, si dikur që të fotë, në mazë i sabaud nuk është 2 rekatë farëzi, por është 5 rekatë. Kjo është ignorancë dyfishë, quhet ignorancë e dyfishsh, ignorancë në katror. Edhe lloji i tretë i ignorancës është veprosa e gjë, e cila bie në kundërshtim me të vërtetën. Veprimi i asaj gjë që bie në kundërshtim me të vërtetën gjithashtu quhet ignorancë. Edhe për këtë ka shembull nuk është në momenti. Për të treguar këto dhe për kuvizimin që kanë ndërtuar për ignorancën është. Ignoranca është një gjendje në të cilën ndodhet një umet Për para ardhjë së udhëzimit Allah së më hanu e ta'ala Ose është një e gjendi në cilën kju umet, kju popull Nuk e përnon Nuk e përnon udhëzimin Allah së më hanu e ta'ala Ose një pjesë të udhëzimit Këjë quëtë një rëndës Dhe një rëndësë nda në dy loje Në aspektin e sasis së saj E para është një rëndësë e për gjithë shme Dhe një rëndësë e për gjithë shme që kaplon të gjithë njerëzimin. Dhe kjo ky, kjo lloj ignorance ka ekzistuar përpara ardhjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala: "Wa la tabarragna tabarrul jahiliyyeti al-ula." U drejtot Allahu grave dhe thotë mos u zbukuroni se zbukurimi i ignorancës par e ka chuajtur veshin përpara ardhjes së islamit i ignorancës. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kull e fëghejrë allahi, kul allahi të emurunni a'budu e juhe ljahilun. Thuaj, a di këtjet e përveç Allahut më urdhëroni që të ardhëroj o ju ignorant, o ju jahila, u drejtojtë mushrikë dhe për para ardhjës e islamit, i ka qëtu mushrikë, i ka qëtu jahila mushrikët. Idhës tu Hudhaifa radiuallahu anhu ka pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë O i dërguar i Allahut ne kemi qenë në xhahiliet dhe në një err të madh dhe na solli Allahu subhanahu wa taala islamin dhe këtë xher. Akan basti khairi shar, ai i tregon pse po festojnë që masi khairi ka shar të pjeshtë. Dhe lloji i ignorancës është ignoranca e pjeshtëme që ndodhet te disa vende ose te disa person, persona ose te disa grupe njerëzish. Kjo lënjëranse mund të kvistoj edhe në bas ardhjes e islamit dhe zbritis e Koranit dhe ardhjes e profetis sallallahu alai sallam. Dhe argument për këta, kemi ndër tjera hadithin e hodhejve si përmën në mësipër, në cilin ka të reguar profetis mbas e sallam që në bas ardhjes e të të kajri do këtë shërë, dhe në bas të të shërët do këtë kajrë, por do jetë i përzirë me të keqe, dhe në bas të të kajrët përzirë do vi njerës, në cilin njërës njërës njëhnem, do të vjen në portat e xhenemit ftuesot du'atun ala abwab al jahannam ftues në portat e xhenemit ku shupërgjiet ai i hudhin të gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për këtë lloj ignorancë të kufizuar te disa persona në rastin ku ebu dherriri radhiyallahu anhu i thot Bilalit Bilal i cili ishte nga Habesheja i thot o dialit zezës në mendim si me thonë zezak o izi edhe i thot Profesoru Selimi thot e budherit mbas se e merr veshë të që i thot ajo budherr ti je njeriu që ke ignorancë. I thot ti je njeriu që ke ignorancë, domethën ke akoma disa cilësi të, të të para i islamit, të kohës para i islamit. Kjo është përse për sa i përket ignorancës, domthonë është dy lloje. Gjithashtu ignoranca në aspektin kohor ndahet në dy lloje. Ignoranca para i islamit, siç e treguam na itën Mosi për që do të bëhëla të bërëgjën e të uberru gjelë gjahili e qëllu ula, mësë si së zbukurimi i një rancës së parë, e ka quaj të ure të, një rancë të parë. Edhe loj dytë, është një rancëa që është pas islamit, e cila dë mundën është një rancë pjesme, si që si, si, thëmë, por në anë kohore, ka dhe një rancë në bas ardhe se islamit, kur njërzit dhe hunë në largon në ullëzimi Allah, s të prëngjasohen të prëngjasohen me ata ignorancë të cilët kanë qenë përpara ardhisë profetit sallallahu alajhi wasalam ka thënë në xheriye të qobrit nezdikush thot a ka në islam ignorancë që që domodin për shkak të seciles domodin ne kemi mundsi të themi që Allah i madhëruar kur ka thënë el jahiliet ulul ignorancë par ka pasur për qëllim ignorancë para islamit sikur më thonë që pas edhe pas islam përdesapo tregon Allah që pas para para par islamit ignorancë ka thënë po ka them gjë të thjeshtë apo ka një anëm të mos islamit dhe kjo ignorancë është domethënë për bëhet nga veprime të cilet i bëjnë njerëzit veprime të cilet kanë bositë ignorantët përpara islamit. Gjithashtu ka thënë Imamul Shawkani. Qoftë ka mundësi thotë që të ketë për qëllim fjalë ignorancë tjetër, domun përveç një ignorancë të s'par, domun që është kundrejt ignorancës së s'par, ajo ignorancë si ndodh në islam dhe qëllimi i saj është që besimtarët përgjansohen me ignorantët në fjalët dhe në veprat e tyre. Kjo është përsa i përket ignorancës nga aspekti kohor. Ndërsa në aspektin e gjykimit, ignoranca gjithashtu ndahet në dy lloje. Ignoranca e cila është kufër, që të nxjerrë nga istami dhe ignoranca e cila është gjunafe, gjunafe në aspektin e lënies ndonjë detyre ose kryerjes së ndonjë harami dhe domethënë e para është siç ka thënë Allahu subhanahu teala, "Yadhunnu billahi ghayra al-haqi dhanna al-jahiliya." Ka ndër mua munafiqët që ata mendojnë për Allahun Mendojm për Allahun një mendim të keq si mendimi i ignorancës. E kaqyrtur mendimin e tyre, mendimin e ignorancës. Do mendosh keq për Allahun subhanahu wa taala. Të mendosh keq për, për Allahun e madhëruar, kjo mund ta çon njerin drej kundur, sepse ky është gjithashtu mendimi i mosbesimtarëve dhe ky është shkau që i ka qenë mosbesimtarët, të mos besimi tyre, mendimi keq tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe e dyta është mendimi, domethënë është ignoranca që është gjunaf dhe tregom shembullin e e Abu Derra normalisht, që shdo kushë, që ka një lojt djenie, i qua në ata të ciri nuk e kanë, ignorantë. Dhe kjo i qua, dhe më dhe një ignorantë, një ignorantë relative, dhe më dhe në që unë kam një dje tjetë, nuk e ka që ignorant një ignorantë, në lidhe me këtë dje. Val, a këshua është dhe në lidhe me djenë islamë, edhe me, me shpallën e Kur'anit, edhe me uvëzimin e profetit? E vërteta është nuk është këshu që nuk është një ignorancë relative, do të thonë mos njoha Kur'anin dhe Sunetës është ignorancë vërtetë dhe nuk është ignorancë e pjeshme ose relative. Sepse ignoranca e vërtetë është mos njohur Zotin. Ignoranca e vërtetë është mos njohur Zotin, mos njohësh emarat e Tij, mos njohësh cilësitë e Tij, mos njohësh ligjet e Tij dhe mos i zbatosh ato. Mos i njohësh gjithto, jeni një errësirë që nuk ka mbësai errësirë, sikur ti ti je një njeri i mirë ditur për fizikën për kimin, për biologjin, për mjekësin, për ekonomin, për shdo dhe fushët tjetër, t'jesht njëru me i ditër, me i ditur, t'ingelesh përse ignorant. Edhe kemi parë për të e njërës që kanë qënë doktor, me titullin doktor, e mbanta urinën e lopës në gjep, duke pretenduar se kjo i silë të bereqet. Shikoni, ku përfundon ignorantë e njërëjut me gjithë së ka së dyurë, ka së dyurë, ka së dyurë dërëndër grade, ose ignorancët i tjetërit, i cili arrin nënogradë me nuancën e tij sa e mohon ekzistencën e Zotit për shkak të atyre gjërave që ka mësuar në shkollë. Ato që ka mësuar në shkollë e kanë çuar atë që ai të mos ta mohojë Zotin vareni kohë që profetët u thoshin njerëzve, "A filayn shaq kun fatiri semawati wal ard?" A ka dyshim në ekzistencën e Zotit krijuesit të qiellit dhe, tokës? dhe më në kush në shonë të tokës? Do të thonë kush dyshon këto gjëje? Nuk ka njëri që dyshon vetëm sa i personi i cili është i nocios është një oran drejt vloj pike që nuk ka mbase as një nuancë. Për ndaj, themi që mësë njohet vërtetës është një ranës e vërtetë dhe nuk është një ranës e relative. Por qese në dëne lejohet që tajquen dje në qafireve dje. Por qese në dëne lejohet nga në istamit që tajquen dje në tyre dje. Edhe pse u po them që dje e tërë nuk është dje. Por kundët e dje e tërë në të vërtetë një ranës dhe shikon në rezultatët e saj. Rezultatët e saj kanë shuar në përhapin e moral në përhapin e xhirkut, në, në përhapin e kufrit, në përhapin e gjunafëve. Nuk ka ekzistuar që prej 70 vjetësh kjo lloj reklame që i bë jot kufrit, të gjunafëve, dëshirkut, të mohimit të Allahut si sot. Dhe shkaku i gjithsej përhapi e të xhirkut, të kufrit, të të fitën e vetëmva, kush është? Ës dija e tyre që ata e quajn dije dhe që janë në të vërtetësh ignorancë. Dhe nuk ështëu momenti për ta shpjeguar se për këtë ka shumë shumë njohuri dhe shumë dhëna të cilat kanë momentin e dur për t'u treguar nga 10 dëshmitë të qafierëve të cilët kanë dëshmuar që ky lloj civilizimi sot në të vërtetë ky është shkatërim i njerëzit vetëm me dëshminë e tyre kanë dëshmuar kanë dëshmuar njerëz të lartë të tyre, të cilët i kanë vlerësuar ata për ata të lartë, u kanë dhënë çmimin Nobel, kanë vlerësuar që kjo dije të cilën ata kanë paraqitur të njerëzit sot që e quajn dije, do ky lloj zhvillimi në të vërtetë ky është shkatërimi i njerëzimit. Kështu që Injoraanca e vërtetë është mosnjohja e Allahut dhe çdo lloj dije për vetë saj, nëse do quhet, nëse do na lejohet të qunim dije, atëherë ajo është dije dije relative që nuk i bën dëm askujt nëse nuk e di. Përkundërzi, çdo gjë që të, të dobishmë për cilën ka nevojë njeriu e kanë Islami, në çdo lloj fushe të cilën ka nevojë njeriu për të jetuar në këtë jetë, ai e kanë Islami. E ka islam, shpjeguar Allahu, e diet të kush e di edhe nuk nuk e diet të kush nuk e di. Kjo është përse e përket ignorancës. Pastaj profeti sallallahu alejhi se dhe seleme neve na ka parërmëruar dhe na ka ndaluar që ne të përngjassohemi me ignorantët. Ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe selem në hadithin e saktë: "Muntashabbih biqawmin fa huwa minhum". Kush i përngjassohet një populli e është prej tyre. Thot shejhu Al-Isam ibn Taymije, ky hadith Në pamjen e jashme duket sikur prëngjesimi më ta është kufur që nxjerr nga feja. Por normalisht i prëngjesimi më ta nuk është kufur gjithmonë. Ka raste ku prëngjesimi më ta është kufur, kur një prëngjesëm më ta në veprë që ën kufur, dhe ka ka raste ku prëngjesimi më ta është gjynaf, dhe për një domethënë kjo është ku në ku prëngjesëm më gjë që janë gjynaf, dhe ka raste ku prëngjesimi më ta është me kruh i papëlqyeshëm dhe rrallëherë ndodh që përngjastimi më ta ti i, i lejuar dhe këto lloj raste normalisht në Marishën, raste kur besimtari e ka të liruar Fenetita bën një veprim dhe ata bënden më besimtarët dhe përngjastimi vjen sepse ne e kemi të liruar të Fenton jo sepse e kanë bërë ato para ato. Kështu që profeti dha sallam ka thënë kush përngjaset me popullën e çifëtyre dhe kjo do të thotë që kush përngjaset me injorantët ai bie dashje fadashje në rangun e tyre në disa prej cilësisë të tyre. Për ne të domosdoshme që ne të njohim se kush janë injorantët. Kush janë injorantët? Ata që si nuk jovin zotin e tyre. Ata që nuk jovin fenë e vërtetë. Ata që nuk njohin se si të Allahut. Ata që nuk njohin ligjet e Allahut subhanuhu teala, ligjet e tij në natyrë dhe ligjet e tij të shariatit. Ligjet e tij të, të natyrës jo seç përndendojnë kafirat, por ligjet e tij të, të natyrës siçi kanë lidhur Allahu duke i lidhur ato me krijuesin e tyre. Ata nuk i njohin ato dhe këto ligje ponjojn vetëm shkaqet siç shka ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ya namuna zahera min alhayati ad-dunya wa hum an al-akhiratihum ghafilun ata njohin vetëm pamjen e jashtme të kësaj jete Allahu i madhuar ka pranuar që mosbesimtarë njohin vetëm pamjen e jashtme të kësaj jete kusë nga ahireta tanç kujdesur do të thonë ata nuk e bëjnë lidhjen se ç'lidhje ka dhunja me ahretin prandaj ata janë shumë injorant Ajo, ajo dije tyre shë lidhur vetëm me jetën e tyre të jashme Me, me atë petë kune jashën të jetës Ska që është dije tyre Kjo është e që ka tërgu Allah Dhe një randët ndahën e disa grupe Një randët për cilët ne ne ka tërgu Profetjës sallallohen e sene Dhe ne ka ndaluar që ne të, të njajmë atyre Edhe të indjekim ata Të partë Që janë tërguar në hadithe Janë në përgjithim mos besimtartë Tras me talë e blab në omë Se profeti sallallahu alejhi wasallam kur e pa Abdullah ibn Umarin duke kishte veshur dy rroba, quhen muasfar. Muasfar junarabet rrob secila esh ngjyer me ujin e nje bimë qe quhet rusfur, dhe kjo bimë lëshon nje lloj lëngu të kuq. Dhe lyet lu, lu, rroba me këto dhe bëhet e kuqe rroba. Profeti sallallahu alejhi wasallam kur e pa Abdullah ibn Umarin të veshur me këtë rrobe i tha, këtë rrobe janë rrobat e kafirëve, pandem mos i vish ato. I tha, këtë rrobe janë rrobat e kafirëve, pandem mos i vish ato. Ky është lloji i parë edhe edhe profetullallahu sllallahu alaihi ve sellem këtu e ka ndaluar këtë lloj veshjeje sepse rrobe çafirave. Domethënë nuk e ka ndaluar për ndonjë arsye tjetër, vetëm sepse, si shtregohet hadithi qartë, kod mos e vish sepse është rrobe çafirave. Arsye pse nuk do veshësh? Sepse është rrobe çafirave. Gjithashtu grupi dytë janë mushrikët. Normalisht nuk kanë ndëllim shumë madh në midhifë dhe në mosbesimtarëve, ata janë të ngjashëm me njëri tjetrin, promovojnë që janë janë Të dy së bashku ose një çdo një është tjetri. Qoftë ne na është ndaluar është ndaluar që prëngjesohemi me mushrikët dhe këtë kjo është transmetuar nga shumë selef që ata kanë pas ndaluar prëngjesohemi ta në vepra detyrore siç transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn al-As dhe këtë transmeton Ibn Abi Hatim në Sunetin e tij. Thotë, kush ndërton shtëpinë në vend të mushrikëve dhe merr pjesë Dhe në më thënë kryen festat e tyre Dhe kryen dhotë festat e tyre Dhotë a i nëse vdes Ka përturin gjallur me ta ditën e gjykimit Ka përturin gjallur me ta ditën e gjykimit Thotë shekho lisa më temie Fjalla abdullab në amër më në hasë të regonë pa jash, me në jashme Që këlloj veprime është kufr Edhepse normalisht Zgjësht dole për njësime ta është kufr Por që limi është Që ka për e tyre që e që një dënë kufr këra i bëndi sa veprime dhe cire një një një vetë vetë e kufrë, ose të shënë në kufrin e tyre që bëjnë ata. Të tretët, janë ndjekësit e libarat më pashën, qifudet e kështeret. Gjithashtu në nashë ndaluar një islam, nërshumë hadithë e profetike, edhe sa nevoj kemi nësot që të flasim për këtë temo, dhe leze. Në këtë ko, kërna dalin njës dhe fillojnë edhe përmëvojnë, Edhe reklamojnë, edhe japin çmime ato e librave në cilë të cilët ftohohen muslimanët që ata të bashkohen me xhifutë me krishterët në një fetë të përbashkët në të cilën nuk njihen vetëm i Zoti, por njihen tre zotra ose shtatë zotra ose çdo pëlqej çafirave. Edhe pse i veshin asaj peçkun asaj që quhet harmoni ndërfetare, por ajo nuk është harmoni, sepse harmonia është diçka tjetër, por kjo është në të vërtetë kazu që i vendosën islamit në emër të atyre që i thon vetes fytyrë musliman dhe normalisht nuk del nuk del për ta bërë këtë lë promovim një prift ose një rabin çifut sepse normalisht muslimanët nuk kanë për ta pranuar këtë lë promovimi ti sepse muslimanët nuk e pranojnë këtë lloj gjeje nga mosbesimtarë por dën një, një person që i thot vetes ti musliman dhe bën këtë lloj gjeje që pranon se muslimanët këy lloj bashkimit ndërfetar i cili është një prej qëllimeve më të mëdha të qafirëve që ata kanë kanë por tash ka të rrua islamin që të bëjnë një lloj Islami në cilin bashkohet vërtet me të kotën dhe nuk ndahen në cilën besimtarit me çdo lloj besimi tjetër mund ta pranoje të mund ta besojë të mund shkojnë kish të bajnë kish, mund të krishterë të vinë xhamit, falen xhamit, bëjnë kryqin këtu ose ose të çifutët bëjnë shirkun atyre. Kjo është ideja e tyre dhe kjo nuk është e planuar në Islam. Prandaj lloji tret, i tretë i jahilëve, i xahilëve, i ignorantëve për cilën ne jemi ndaluar se të punjojmë, të punjojmë më tyre janë xhivut dhe krishterat. Në akiten e tyre, në akiten e tyre, tyre, në adhurimet e tyre, në zakonet e tyre, në veshjen e tyre, në festat e tyre. Për këtë arsye janë ndaluar shumë gjë në Islam. Për këtyre gjërave është ndaluar që varrezat të ndërtohen, të bëhen varrezat me me ndërtese, ndërtesi ndërtes që bëhen sot në vendin tonë shumë vende. Gjithashtu sepse këthej bëj krishterat, gjithashtu është ndaluar që xhamit të kthejë që, që varrezat të kthejnë në vendje faliesh. Si shbërë gjithashtu të kryshterët, kjo është ndaluar një stëmë, kjo është gjithashtu e ndaluar një stëmë, gjithashtu e, mbajtja e figurave në përgjami, ose në vëndë e në përshpia, dhe kjo është zakoni kryshterëve gjithashtu. Kjo është zakoni kryshterëve gjithashtu. Rënja në fitën e në grave, mos në rënja në syfyrit, kër një ju a gjohë mos hajë syfyrit, sepse është zakonin që i futëve, mbajtë kryqit, shikojmë muslimanë po rrobat e tyre, dashje pas dashje mban kryqe edhe pse ai domodin nuk e gju kryq, kjo është famur dhot. E bajnë famur dhot me kryq. Edhe sa, sa ka raste tilla. Ose festimi i festave të tyre, ka për aty muslimanët, on vetëm muslimanë, edhe marrin pjesë në festat e tyre, e tyre, të tyre ose i festojnë vetë, vetë festat e krishterëve të çfutve. Ose pjesë marrin to. Ky është lloji 3, lloji 4. Uniformen me xhusët, ato të cilët adhurojnë zjarrin zëp zëputisët. Dhe për veçoritë e tyre është ja ata drejtohen zjarrit kur falen. Për veçoritë e tyre gjithashtu është që ata i madhurojnë mbretërit e tyre. I madhurojnë dhe i shenjtërojnë mbretërit e tyre. Dhe na piksa po ta mbreti kanë vetë supo më qen fjalë zotit. E sot ke për muslimanëve që bëjnë një diçka të till. Ose ruajnë pjesën e mbapshme të kokës ruan pjesën e mbrapshme të kokës, kjo është transmetuar në hadith dhe pavillosën kanë ndaluar nga këndoja sepse kjo është vepër e me xhus, shikoj ato sot të, të shumicën e muslimanëve. Një polgjasin, një lloj, ne muslimanët jemi për një lloj bishti masafirëve. Çdo gjë që e bën ata bëjmë dhe ne. I pam çafirët domodin çka ka bënë për ndeg mas tyre. Fillojnë çafirët zgat të e bën, e bën si gjem, pjesën e parë e parë flokëve, edhe i rumbjes të mbapur dhe shikojnë musliman pasa gjithë i thosë si çafirat. Zëjas do bësi gjemë, vë dhe më xhetu po para. Ta morë ta ngulësh, pa ngulësh ndruat, vloj muslimani. Edhe pjesën e marrën e rruën dhe e bën tas. Kjo është pengjasim me, me me me me xusut, siç ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam. Ata e rruën pjesën e mbarëshme të kokës, gjithashtu ata rruën mjekrat, zgjasin mustaqet e tyre, ata fishkollëjnë, për këtë arsye të fishkëllimit është ndaluar në Islam, sepse është pengjasim me ta. Gjithashtu atë të hanë në e, enët, prej arë dhe prej gjendi, dhe kjo është në luar një stamë. Loj 5, ignorandve, janë perset dhe romakët. Dhe kjo është të reguar në disa hadithe, në cilat, në në është në luar që ti për, përnjësëmë të tyre duke i madhëruar të parë tanë edhe të mëdhejnë tanë, si që madhëruin perset dhe romakët. Të reguat një që profetës sallallani sëllemë, U fal sepse ishte smur dhe u ul, u fal ulur. Edhe sahabët si u faleshin këmbë dhe profeti siç ishte namaz, u bë me dorën kështu tha uluni tha, uluni me dorë, pa goj, pa folur. U dha ulni kur mbaroi namazin tha, tha "Pashallahu un ishte dukë i ngjar persëve dhe romakëve, të cilët i modorën të parë të tyre dhe qëndrojnë në këmbë kur të parë të tyre rinulur. Prandaj thot kur më shikoni ulu, uluni dhe ju falni ulur. Kur të falem unërë, falem edhe ju gjithë pas meje. të gjithë unërë pasmeje. Pse nda dojtë të dojgje vetëm sepse kjo është për njësime pers dhe romakët? Dhe kjo të rëgën, që, që që farë është, zdojgje që, që është veçëri e mosbesintarve, që ofshënë ta pers, apo romakë, është dukusht tjetër, që është veçëri e tyre nejmi të nda duar një islam që ta përdori më të përshkak sa jo është veçëri e tyre. Gjithashtu e gjashta, dhe gjithë këtë që po tregoj vëllezër, vetë ka treguar Sheikhul Islam Ibn Taymiyah në librin e vet Ihtidha Siratul Mustaqim, i cili është nga librat më të bukur që është shkruar të temë dhe nga librat e veçantë që vetëm që është shkruar më qartë, më pasën të temë kaq modhështore, në cinë ai vet tregon në librin e tij, që pas ta shkroi këtë këtë libër, më kanë pyetur disa vëllezër për këtë çështje ne një po ngjasimi dhe u kam shkruar një fatva, edhe e kam lexuar disa dijetar të asaj kohe, kohës së Ibn Taymiyah dhe i çuditur Shëkë çështë pse pa çka kaq çë vështirë çështë e përgjiesimit të çka harame me radhë, edhe u zhdukot diçka pa vlerë ose diçka e largë këtylë gjëje përgjiesimeve kafirat. Për, për këtë arsye u zhduk diçka pa vlerë, për këtë arsye është detyruesh ulzemi ka shkruar të libër dy vullume që ekziston sot, në cilin ka treguar të çështë e marrë nga burimet të shumta nga Kurani, sunet, nga Suneti, nga ixhmau i umedit islami, në cilin treguohet se muslimanat kanë për detyrë që mos si përgjiesën kafirave dhe injorantëve dhe njërat në mënyrë normisht përfshin të gjitha llojet e kufrit dhe shirkut, edhe të gjunafeve. Andër vetivë libri i tash ihtidha'u sirat almustaqim mukhalafata ashab aljahim titulli, është, mustakim, titulli i është kot rruga e vërtet kuptimi kuptimi i, i, i titullit të librit do të rruga e vërtet bën të domosdoshme kundërtimin e banorëve të xhenemit wallahi që nga titulli kur lexon besimtar titullën qe the mishi kot rruga e vërtet bën të domosdoshme kundërtimin e banorëve të xhenemit vetëm ideja e vlezër çkafira teambanord te xhenemit dhe, dhe besimtar dojn xhenet a duhet të besimtarat u ngjajnë me besimtarëve në veprimet e tyre dhe në çdo gjë që është apostashme për ta normalisht që nuk u takon atyre nëse dëshirojnë të jenë më të vërtetë për banord xhenet të xhenetet ndërsa nëse dëshirojnë të prrimtin për banord xhenemit dhe të bën veprimet e tyre sepse shok me ta do jen siç ka thënë Abdullah ibn Amir ibn ul Ad sikush bën veprimet e tyre do rëngjallën me ta deni gjykimit gjithashtu mo i gjosht i xahilëve për cilën ne i murmëruar që ti kundërshtojm ata janë edhe jo arabët, jo muslimanë. Jan jo arabët, jo muslimanë. Qi quhen gjunë arabe al-aajim, al-aajim. Dhe kjo e ka treguar profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është kjo fjala ime dhe fjalë dietarëve. Dhe kjo është e bazuar te fjala profetit sallallahu alaihi wasallam në cilin ai pa një person që kishte veshur një rrobë dhe pjesën e poshtë me caje e kishte me mendafsh. Edhe fa mos u vishni si jo arabët, si ata el aaxim, mos u vishni si jo arabët të cilët rrobat e tyre të i bëjnë me mendafsh nga poshtë ose në sjet në, në super detyre vendosin mendafshë rrobat të e tyre. Ës ka ndaluar vetëm sepse ky është për ngjasim me jo arabët të cilët në të vërtetë nuk janë muslimanë. Këtë e tramojnë transmeton Abu Daudi edhe Nesaiu. Këtë ka treguar Sheikh ul Sami në 1000 në librin e vet. E ka dërguar dhe dietar në të tjerë dhe janë argumentuar në këtë forme. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasalem e ka ndaluar që personi të ngrihet në personin këmb sepse ky është pengjasim me jo arabët, jo musliman. Se ky është pengjasim me jo arabët, jo musliman, no, me jo arabët çafira. Prandaj ka ndaluar të ngrihet dikujt në këmb dhe, dhe këtë ka transmetuar Imam Muslimi dhe Budaudhi. Lloi shtat janë ignorancë në përgjë, ignorantët në prgjithësi. Kushtë do qofshin ata, edhe veprimeve të tyrë janë të shumëta, për të tyrë veprimeve është, për gratë është mëzveshe e hijabit, për nda e loj madhurur e ka qëtur mëzveshe e hijabit njëranca e parë, njërancë, gjithashtu dhe më thënë është për burat, gjithashtu që mëzveshen, mëzveshen mëzmullojnë a uretin e tyre, për e tyre njërancë është fanatizmi, që këtë fanatizmë për fisin, apo për famil Apo për shtetin në cini e ton Apo për nacionalitetin Apo për qytetin duka thëm Unë jam kështu, unë jam ështu Ti e kështu Në se mi iso, unë jam i misë të ty Se të se jam nga filan vënd <clears throat> lojitet, loji, e, e, Një dhe shtu lojitet është lojit Një randitet për cini ne jemi urdua Ta kundështojme shëjtani është shëjtani Edhe për këtë ka hadithet shumë të shumë Ta në cini ne jemi ndaluar Që ti përënjësojmë shëjtanit për këtyre hadithësh shkurtimisht tash fjala profetit sallallahu alejhi dhe selem nësinë thot mos haj asnjëri për yush me, me dorën e të, të majtë dhe mos pi me dorën e të, të majtë sepse shejtani ha me dorën e majtë edhe pi me dorën e majtë. Dhe ne, kështu që profetson e ka ndaluar që ne të ham edhe të pijmë me të majtën vetën sepse shejtani është ai i cili ha edhe pi me të majtën. Kështu që Kto janë disa pika në lidhje me çështën e ignorancës, paqja e Allahut na mëdhuruar të na ruajë nga çdo ignorancë e madhe dhe e vogël që na bëjë prej njerëzve të ditur edhe prej njerëzve të udhëzuar. Elhamdullillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ai personi i cili shikon Argumente të Korani dhe sunetit për gjithësi Dhe re Që në to ka disa sunime Që Allah s.a. ka vendosur në to disa sunime Dhe më thënë gjithë urda që ka vendosur Allah s.a. Dhe gjithë andalesit që në ka ndëluar Allah i më dhruar Nuk ka në ardhur në formë të qregut As nuk ka në ardhur më kot Për kundra zi të gjitha urda që ka vendosur Allah në Korani Edhe të gjitha ndalesat që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe profeti sallallahu alajhi wasallam sunet, u urdhë ndalesat e tij, ato i shërbejnë disa qëllimeve kryesore, të cilat i ka vend... të cilat i ka pasur Islami për njeriu. Domthon Allahu madhëuor ka synuar tek njeriu disa gjëra. Që ai që ai i të arrijë ton jetën e tij. Dhe një prej synimeve që dallohet qartë nga argumentet e shumta që ekzistojnë Kur'an edhe në sunet dhe në ijmauun e Ummetit Islam kush është Një për e sënimeve të shumëta është që besimtari ti kundështoj mos besimtari me të gjitha lojt e tyre dhe një rantët me të gjitha lojt e tyre si që të reguar më sipër. Ky është një për e qëllimeve të islamit. Dhe arsyën përse ne e mi urdhëruar që ne ti kundështoj mos besimtarët dhe një rantët të do të regoj minë shala në hytëve në ardhëshme të pëse kjo zjatë dhe në të të, disa arsye, për është për të reguar në disa Një parim eut Islamit është kjo ide që po tregojmë në lutjetbe, kundërtimi i banorëve të xhehenemit, kundërtimi ignorantëve, të cilët i ka quajtur Allahu subhanahu wa taala ignorant, i ka quajtur profeti sallallahu alaihi dhe sallam ignorant, i ka quajtur diaën e tyre ignorancë, edhe veprat e tyre ignorancë. Madje profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka treguar në hadithin e saktë që në kohën e fundit ka thënë, do paksohet diaa edhe do përhapet ignoranca. Shikoni në vendi thotë do paksohet dia, do përhapet ignoranca. Shikoni tashin realitetin e vëdëzër, çfarë është thuar dhe çfarë është paksuar. Çfarë është thuar, çfarë është paksuar? Dia është pamë të shpaxuar, nuk është thuar. Sepse dieta, siç ka pasur konë së lehtë sot nuk ka. Dia e pastë e tyrë dhe e kulluar e tyrë sot ekziston shumë pak ndër njerëzit. Ndërsa ajo që është thuar, çfarë është thuar? Është thuar në të vërtetë dieta e qafirave. Kështu që shikojë këtë me vëmendje dhe krahasoje këtë me hadithin që treguam mësipër për të kuptuar që ajo që është thuar në të vërtetë, ajo nuk është dije, por është ignorancë, sepse ajo në të vërtetë në rezultatin e fundit do të çojë njerëz që ata të parapërgatiten të jenë të gatshëm për ardhin e Dejjalit. Që kur të vijë Dejjali ti gjej ata të gatshëm vetëm të thotë unëm zoti juaj dhe ata ta bësojnë direkt për hir të kësaj dije, të cilën sot qafia të quajnë dije, edhe Ua kam të reguar dhe në hytëbën e kaluar që fitën e e dëgjallit është fitën e e kujtë. është fitën e ati personi cili indjer njëzë nga e vërteta duke përdojur disa gjëret të jersë zakonshme. Shikoni gjëret të jersë zakonshme që eksiste nësot. Qudijet e qudijet e ke sot qodire qodire në botë, shdoj gjë, të qudishme e ke. Pa në mësu qudit, kur thonë disa djetarës që ne jemi shumë a për kosë dëgjallit në cimë për parë pregatit e n Me gjithëto gjunape, me gjithë dëshirje, me gjithë që juën dije, as here po i shrbën njerëzve të vërtet për të nxjerrë ata nga feja. Shikoni dije sot në Perëndim, kjo është vëllai vërtet, shikoni Perëndim, dije sot dhe shkenca e sotme i kanë nxjerrë njerëz që bëhen ateista. As mos shkojnë më as në kishë, as zgjikon dietë fare. Edhe vetë ato që do të bëhen krishter, kanë shkuar dhe shkojnë gjën civile dhe shkojnë në simë më krishterim pa fe. O dhe puzë ka Zot, nuk ka Zot. Dhe pse doon perëndimi që ne mi krishterë ata janë kështër vare, ata kanë lënë fenë para vetë në tyre. Feni e tyre është vetëm vetë prit i cili me rrogën ose e përdor për interesat e tij personale kishën. Dhe dihet hyri ka çuar ata që ta shkelin me këng fenë. Kjo është dia për cin ata pretendojnë. Gjithashtu ne jemi urdhëruar kur në Kur'an dhe Sunet në përgjegjësi që ne ti ku ndështojmë mosbesimtarët. Qandaj është transmetuar në shumë hadithe nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Un nuk kam mundësi të tregoj të gjitha sot. Ato e lut sa Allahu më dha të lesoj ti që ti më son ti dëgjoni të herë tëra, por do t'i tregoj shkurtimisht. Ndërtojnë hadithet sakta të gjitha. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Kundështojini mushrikët, zgjatini mjekat dhe dhe pritini mustaqet." Ka thënë: "O Mashara n-sa, në o ju ensar, o ty lëyni mjekat tuaj sa i pa që ishin një kishin thinjë të bardhë, thinjë të bardhë mjekat tuaja ishin thinjë, ishin burtë bardha." Falluini me këtrat tuaj me të kuqë ose me të verdhë kundërshtojeni i thate librit që vudit këstërat. Gjithashtu në hadithe të tjera thot vishni vishini sarawilet janë disa pantolonë të tjera që mos veshur rabet. Edhe vishni dhe izarin dhe kundërshtojeni el-kitabin. Gjithashtu do të vishini huf, huf janë disa çorap për lëkure dhe vishin dhe shapet dhe kundërshtojeni el-kitabin. Gjithashtu thot shkurtojeni mustaqjet tuaj dhe shumojeni mjekat tuaj dhe kundërshtojeni el-kitabin. Gjithashtu thot kundërshtojni çifut sepse ata nuk falen me shapkat e tyre. E sancat sa, diet janë çifut kundërshtojnë njëraundot, kushtun kundërshtonin Qafirat, kundërshtojnë çifut. Ajt sa, edhe çifut e kishin kuptuar se një për synime të Profetit e ka qenë që ai i të mësoj muslimanëve dhe t'i udhëzoje vetë që të kundërshtojnë Qafirat në çdo gjë të tyre. Ajta kanë qifute, vëllaj, vëllaj, thënë çifutët për Profet Osem, ky njerëz nuk po na lejë gjë pa ne kundërshtuar. Vallaj, vallaj çu ka thënë? Kanë që futët, ka vënë Çifutët dhe Kiteka treguar shejul Sem te mi në librin vetë të dasrat të muslimanë dhe shëhddi të sa kanë thënë. Çifutët, ky njeri nuk po na lej gjë pa na kundërshtuar neve. Dhe një gjë më intime me gruan, me gruan tënë na ka treguar për vetën seim që çfarë largohemi dhe çfarë bëjmë pse për të kundërshtuar Çifutën to. Subhanallahu. Sa gjej më vazh qasë të hutuarën muslimanët për kësaj. Krahasoj këtë pasaj me atë që kërkojnë sot ata që thonë vetë të tyre musliman dhe I fton njerëzin atë që quhet harmoninë dërfetare, që është harmonia, por është vërtet kaazma, na kaazmo më vaje që po pë, i vendosen sot fes. Së so, dyti, never na është ndaluar në, në përgjithësi që të përngjasojmë me mosbesimtarët dhe të ndjekim dëshirat e dë tyre. Thot Allah subhanahu wa taala i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, "Wala tattabi'u hawa'uhum amma jaaka min al-haq." Mos i ndiq dëshirat e dë tyre, duke u larguar nga e vërteta. Mos i ndiq dëshirat e dë tyre. Në jetit tërë thotë, o natë të të bia hua e hum, muah dharu me jeftinu ka mba dhe manzëllë allohi lejtë. Mosin diqë dhe shirë të tyre, thotë. Dhe ruhu, se mos për të largojnë ty në një piesa asa që të ka zbritur Allahu. Ja thotë të përvetit ti, që të gjënë vëshët tanë, të gjënë vëshët tanë, shiko realitet që më bëtë sotë, ta kuptosh, së sa fitë në të më dhe kam futur mos besimta të këmë muslim edhe ata ata të cilët pretendojnë se kanë dije duke i fuquar ata në çdo lloj veprimi që është pjesë e ignorancës dhe e kufrit apo e shirku tyre që si, si muslimanë të bëhen si ata, edhe muslimanë të bëjë një lloj feje në që fuë dhe për I dhe Allah, i të cilën kënaqen çifut dhe kështërat për saj. Itashtu thotë Allah subhanahu wa taala: "Fali dhalika fad'u wastiqim kama umirt wa la tatbi' ahwa'ahum" o pandai ti fto edhe rri drejt, hes drejt siç e urdhëruar mos dhe mos ndiq dëshirat e tyre. Në këtë ajet Allahu Subhanu Teala urdhon profetit besim që të ftojë njerëzin në të vërtetën, të ecë si drejt. Dhe vot pastaj mos nikëshë dë e dëtyre për treguar që ndjeqe dëshirave do thotë dë do të thonë në vërtet dalën në vërteta. Edhe devijimi nga vërteta do të ndjeqe dëshirave të tyre, është e njëjta gjë. Ka treguar shikun saim të imi, thotë. Kush hyn në atë gjë, thotë gjithashtu Allahu Subhanu Teala në ajetin e mëparshëm, thotë: "Walatati biha wa hum" Ua la tetbi ehuau eldin la yamul, fod mos ndij deshiret atyre qe nuk din, nuk dinu jan inorant. Ka thon shehvezem te nje, hyn te qata te cilin nuk e din, domethan ata nuk din, ata qe nuk din hyn çdo kush qe kundeshon shariatin. Edhe deshiret atyre jan ato te cilat ata i dëshirojn in fen atyre. Edhe feja atyre dhe udhzim i ajo qe udhze njerin n humbe domethan. Dhe humbia atyre e jashtme te brendshme. Edhe porputhja ne to konsiderot ndjeki e dëshirëve të tyre. Kjo është falëshese në Shehusem të i mje. Sot, përpudhja në to, dhe më të në të që dëshirën, mos besim tarë, kjo që qëtë ndjeki e dëshirëve të tyre. E treta, profetis sallallani sëllim, i është të reguar në Kur'an, që i të ruhet për ndjeki së rrugës të tyre, sepse ajo ka përfundim shumë të keqë, të të të Allahu sëpëhanë të talë në Kur' O lan tërëzën ka i jehudë, o lan nsarë, hata të të tëbi milltëm. Nuk kanë për nuk kanë por të kënaqur për tehet shifut dhe krishterë, derisa ndjekësh ti fenë e tyre. Derisa ndjekësh ti fenë e tyre. O lanini debate hua, pasot Allah më dhunë, nëse ti ndjek dëshirat e tyre, për treguar që fenë e tyre janë dëshirat e tyre dhe dëshirat e tyre në vërtet janë fenë e tyre. Fotballi dhe dijja kemin në lën, mbas dijes se të erdhi ty, e thun Allahu, atë që erdhi profetësonin dije, domundaj që është që kanë ata domonin një ironc Edhe nëse ti ndjek dëshirën e tyre mbas dije se si të ka ardhur ty, ty atëherë ti nuk ke për krahë dhe as ndihmues prej Allahut subhanehue teala, nuk ke ndihmues prej Allahut mëdhëruar. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanehue teala: "Wa la yunittabata huwahu min ba'di ma ja'aki min al-hinn inna ka idhal min al-zalimin". Nëse ti ndjek dëshirën e tyre mbas dije se të ka ardhur, do mund dije se vërtetës ti atëherë je prej mizorëve, e ka qyetur Allahu profetin e ti, nëse ti ndjek rrugën e tyre do bëhesh mizor. Po ne Po ti e përveç përveç profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Ka të njëjtën ulësim të imje. Ndjekja e tyre në ato gjëra që janë veçori e fesë fev, së tyre, edhe ë gjërat që kanë lidhje me fenë e tyre, konsideron ndjekje dëshirë e tyre. Madje ndjekje dëshirë e tyre arrihet në gjëra shumë herë më të vogla se kjo. Dhe në fundit profeti sallallahu alejhi dhe sellem u ka dhënë një përshkrim shumë të ulët atyre personave të cilët për, përpiqen të përngjasonë mosbesimtarët. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam hadithin e saktë, njerëzit më të urryer tek Allah janë tre. Njerëzit më të urryer tek Allah subhanahu wa taala janë tre. Njëri prej tyre është ai i cili kërkon një islam rrugën e ignorancës, ai që kërkon pas islamit rrugën e ignorancës, transmeton Imam Buhariu dhe hadithi tjetër është hadithi i njohur që transmeton Buhariu në sinin ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ndondiqni rrugën e atyre që kanë qenë përpara jush, pëllëm për pëllëm. Ngandihni rrugën aty që kanë qenë përpara ju shpëllom, po kollom thotë. Edhe para ka për para ka, derisa kur të hynë në vrimën e Hallutës do hynë dhe ju në vrimën e Ardutës. Vallai, do hynë dhe ju në vrimën e Ardutës. Po shehën vësentëmit e mi, shikojnë realitetin. Unë po them, Allahu më shrofshë vësentët e mi, çka do thoshte, po ti shëgjën gjallë kur edhe sot e shikojnë të realitetin. E aty që i thon vës se kanë dije, po aty që, që nuk po kanë as ne dije kundra ata që vetësoi musliman, edhe që ato që kanë dije, edhe vetë un do shkoj studioj për psikologji jot, sepse kam nevojë që të edukoj fmijën. Va malloj madhror nuk ka zbritur ligjin e tij, ato lloj rregullash, të cilët i moftoni muslimani që ti mësoj dhe mamë të tyre të edukoj fëmitë të tij, por duhet të mësoj ato që thon, ato që thon plehat e truvës të qafierave të filit, jo vetëm që nuk kanë nuk kanë qenë të sinqert në psikologjinë tyre. Pa çdo lëmi tyre me aftë psikologjisë tyre kanë qenë që ti ndjen njerëz me kafshëri, si kemi treguar ato gjë në hyrje të kaluara. Por siguria pa kin njerëz më sinqert. A ka mundsi psikologët të dinë se çfarë ka nevojë njeriu, çfarë ka nevojë shpirti i njeriu, çfarë ka nevojë dhe për të edukuar, marr ato logjikës tyre, kur logjika njerëzore mangët. Ku ata në të vërtetë nuk kanë shans të të japin vetëm për kuvizimin e shpirtit. Edhe psikologëve m'i jap një pogufizim të vetën në të cilin bien dakord gjithë njerëzimi ç'është shpirti, i cili është bërë nga Teja psikolog. Vonëta e ç'është shpirti, nikoj që vet njerëz kanë rënë në kontradiktë të shumta sepse nuk e ka parë kur shpirtin, as nuk e di sasi është shpirti, por kujdesi plazas me armëndje. A sikam mund si një person të të marr në uzim breti ku ai është çafir, dihet i është humbje, është errësirë, e, e pastaj t'u themsim njerëzve që ne kemi nevojë për psikologjinë, kemi nevojë për psikolog për të edukuar fëmijëtan. Turp vallaj turp. Edhe këto shpiës e asaj që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, do t'i ndiqni kafirat, në të ndiqni sunetin e tij, edhe rrugën aty që ka qenë pa ulëm për plon për plon, hap pas hapi, mas tyre. Tamam bisht, tamam bisht mas kafirave. Edhe kur tun të vrimë Harithus, aty të vrimë Harithus do futet edhe muslimanit. Edhe i më Harithus, pse? Sepse ai nuk është kënaqur për fenë ti që ka. Por ai i gjen veten bisht. I duket vetja Se neve nuk na ne ka kërnuar Allahu me Islamin, prandaj që ne të kërnohemi kemi nevojë për pislliqet dhe për plehrat e kafirëve. Nuk kemi nevojë për to fare. S'kemi nevojë për to. Ku s'ka pas nevojë për to i dërgoj Allahu dhe ka jetuar, nuk ka nevojë për to njëri më. Nuk ka nevojë për to njëri më për të jetuar musliman i pastër për të kërkuar Allahun dhe për të arritur nevojat e tij etike edhe dhe nevojat e tij fetare. I kanë thënë duhur Allahu kuçek kanë këta që ne do ndjekim, aq i futet dhe krishterët i tha profeti sallallahu alejhi wasallam e kushtet e përveshtyr mund të jetë e kushtet e kusht përveshtyrë tha e kushtet do jetë ky këta grupe të cilën do i ndiejmë do vallallai ky shariteti ky është për mrekullidhe të cilat i ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam në ditën e sot di shohim të njerëzit dhe na bën i holluar prezatën e hutbes por vallallai është çështje shumë e rëndësishme çështja më më më madhështore se çë përfituroni Lëgë mund përfështë me një hytëbe, kur djetarë kanë shuytër libra më dy vëllime se i bëntejmija e cilë këtë do ditë me tërë për të lecëzuar, vetëm për të më përfëturuar, ma dhështin e qështjes, e të shar mund thuet një hytëbe të vetëme, një qështje ka që ma dhështore, cilë është një për qëllimeve të islam.